הרבה מאוד ואבן יקרה. ויעש המלך את עצי האלמוגים, מסעד לבית אדוני ולבית המלך, וכי נורות ונבלים לה שרים, לא וכן עצי אלמוגים ולא נראה עד היום הזה. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה. תלך לארצה, היא ועבדיה. ויהי משקל הזהב, אשר בא לשלמה בשנה אחת, שש מאות שישים ושש כיכר זהב, לבד מאנשי התרים ומסחר הרוחלים, וכל מלכי הערב ופחות הארץ. ויעש המלך שלמה, מאתיים צינה זהב שחוט, שש מאות זהב, יעלה על הצינה האחת.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 ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה סוחרי המלך ייקחו מקווה במכירו. ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף, וסוס בחמישים ומאה, וכן לכל מלכי החיתים ולמלכי ארם בידם יוציאו.